Eta ja, telefonaren bestaldean, uste dut, irune balentzia gaukagula, ala da, kaixo gabon? Kaixo gabon. Kaxo, gabon. Bueno, eta zurekin harremanetan jartzaren arrazoia, ja, oain dela bi, iru iabetea zikinen, ba, herrian, udaletxean plenoa egiten den ostean, kasu horietan, ba, estartetan egiten tzen ba, astazkenean, urrenko astazkenean, ba, pixka plenoaren kronika egiten. Eh, torengo honetan, ba aurreko ostegunen izantzen ez, ba pizka berandu gabiltsa, baina bueno, harremanetan arremaetan jarigera, zu ba senegotzia zera, horretako udaletxekoa, kultura eta euskerako senegotzia ezbadut, gaizki gogoratzen, eta ordan ba zurekin itxe egin nahi genuen, ba plenoan hartu ziren erabaki batzuen inguruan. Asteko aurreko astean aipatu genun bat, eh, zau batez erabaki zen, ba alt... Alchoreva, ba, gastañon kalebat kale bat Da mm. pizkat esplikatzea, ea eh, nola sortu zen proposamen hori ta da baita ez noizko ikusiko dugun Alchukalea, gastañon. Mm -hmm. Bai, hor eh, bueno, ja Iralla aldean edo auzo batzarrak egin ziren, herriko auzo ezberrinetan batzarrak egin ziren eta auzo batzar hoietatik, bueno, ba iritzi, arazoak jaso ziren, ez? Eh? Bereziki gaztainoko hau zuan egindako batxarretik ateratzen zen kezka batzan, bueno, ba, gaur egun gaztaino pasealekua izendatuta dagoen kaleak, e, arazoak sortzen zitula, e, bueno, ba, hainbat transportista, edo kamilari bertara iristeko orduan, gaztainora sartzen zirelako, eta gaur egun gaztaino hau eta gaztaino pasealekoaren artean, ba ez dago zaneko pasabiderik edo ordua mono ba, kezka hori edo arazo hori etorri za muno ba uzotarrek beraiek eh zutelako. Van arazorren aurrean, bueno ba, ba, udaletik mono, ba, proposamen bat eh egin sitaien uzotarrekin lantzen e, aritu ziren gaia. Eta bueno, proposatu zena zen, bueno, ba altxu izendatzea kaleo kale hori, gaur egon gasteaino pasalekoa den e, kale horri, ba altxu kalea izendatzeko aukera, ez? Bereziki ba bueno, ba altxu eh gasteainoko kide zelako. Eta bueno, ba altxuk eh errillaan bertan zuen referentzia eta eta pisua pisua izantzun pertsona izan zelako eta zeroberik ba Ba bueno, ba, altxu izena jartzea, gaztañoko kale bati, ez? Mm -hmm. Ba, irutzen segun oso, oso ideia ona dela. E, Aho bat ezera baki zen, esen arazorik. Egon altxu bera ere, ba, udaletxeko langiia zen, eta, bueno, ondo, ondo ezagutzen zuten, ba, udaletxekoek, ez da? Bai, bai, bai. Ba. Udalaletxeko langiia zen, egameko sortzaietako bat izan zen, jen pelarraretoa, reinaretoa irekitzen zan personazan, herrian oso ezaguna ba, bera zen bezalakoa zelako eta zakit zuen berezko karisma karisma gatik ez bai, mm -hmm. bai. nesko, nesko ikusiko dugu altxukalea, no, hori gero tramiteak eta luzak esaten dira edo ja adibiz gaztainoko jaietarako ja egongo da bertan. Bai, behin udal batzatik pasata pentsatzen dut hilabeteko etean edo orilla bai, bai, martxan martxan jarriko dela, bai eta aurreko, bueno, beste gaira pasatu ze, eh? aurreko asteko plenoan ere beste puntoren artean, bat zegoen bat, herrenteriako eskerrak orkestutako bat, zela irakaskuntza publikoaren aldekoa, irakaskuntzaren kalitatearen ingurukoa, zela aurreko esan dugu hau batez erabaki zela baina hon kasu honetan ba, bai PPko bisnegotze kontra bozkatu zuten eta PNVkoek ere ba astentzioa ez zer den eskatzen zena mozio honetan ta ta zer da udalakon bueno zen verdad gero azkenan onartu zela ez bildu zoek eta herrenteriko bai. eskera ba aldeko voto eman zenutelako ez? bai bueno bereziki mozioa eh, aipatzen zena zen eh, bueno eskuntza ministroak eh... E, José Ignacio Gert ezkuntzarloan ez harri noizituen murrizketa hoien aurrean, ba bueno, aipatzen ziren, oien artean, hainbat ondorio, ez, ba, pare bat aipatzea batik e, ba bueno, horrek zar suposatuko du eguneroko egun bizitzan eskola batean, ez? Alde batetik egon litzake, ba, gelako ikasle purua, eguneko geian eigo kolitzake, ba, horrek suposatzen dunguztiarekin, ba, irakaskuntza eraginkor bat gultatzeko hultatzeko orduan bestalde batetik ba, bueno, ba irakaslei ordu lektibo gehiago ezartzea suposatuko luke eta bueno ba entzuten adigarri azken azken hilabetetan e, bajak eskubrintza suposatuko luke ez horrek sortzen ditu utzuneekin eta eta bueno ikasle baten ja, e, irakaskuntza prozesuan horrek suposatu al etenekin eta barreta berreta bat bar, orduan berezeki E, akordioa edo galbatzan e, lortutako akordioa izan zan, bueno, irakurketa da, alde batetik, azken zinean horren ondoria, murrizketa horren ondoria bai ikasleak, bai familiak, eta oro argizartak berak bairatuko ditula eta, bueno, bat berta e, eskola publikoaren kaliradea edo bat erasotzen duela murrizketa honek, bestetik e, e, eskatzen dio aministrazioari, e, murrizketa oiek galarastearren eman beharreko posu guztiak eman ditzala. E, gombite gonbitea egiten dio baita baita ere ezkuntza esparruko mobilizazioetan esku mm -hmm. Eta gero, ba bueno, ezkuntza ministerioari eta baita Euskadiko jardizaren ezkuntza kontxe, eta baita elkarteari, baita elkarteari ere e, erabaki hauen ba, berri ematea. Mm -hmm. Ondo. E, Gukapro etxatu nahi dugu hemen zaudela ba beste galdera pare bat egiteko baitare baino, ez dakit aurretika zerbait haipatu nahi duzun ba gurean guri gehien ditentzu gutena atentzioa bipunta hagu ez dira ez dakitakian zerbait aipatu nahi duzu baitare eh? ez, berezik igual na aplikatzen nahi bideen murrizketekin, bueno, bai ezkuntzan eto bai osasunean nik usteet murrizketa hauek eta ziregu risi garai hauetan ba ariantak honeko beste irakurketa bat ere egin ber deguna merezikirik Euskal Herria bere etorkizuna ba, ba, bueno, ba, kolokan, kolokan izan dezakelako eta bai ezkuntza bai osasuna oinarrizko eskubide bezala e, direla guretzat eta nik ustez, ba, bueno, ba, bai herreformen aurrean, euskal herriak eman duen erantzuna, eta bai azten eko morrizketen aurrean, ba, emango duen erantzunarekin argi gelditzen dela, ba, bueno, ba, euskal herriak beste marko juridiko politiko berri bat behar duela, eta herri bezela, ba, ba, gure herria ere ikitzeko ba, marko, eta bitartekoa behar ditugula, eta bitartekoa hauek, ba lagero ba, eta beharrezko hau askigula, ba bueno, ba estatu espanyol finfrantzararenmen jarraitzen dugu bitartean, ba horrelako erasoak nahi edo ez, ba susazu zuzen zenean erabengo digutelako. Ba, mm -hmm. da bai. E, bueno, haipatzen genuen, genun nahi genuola bai zurekin gaudela, eh biak botatzeko. Biak ere oso luzeak izan daitezke, baina bueno, Aipatzea basetan nahi izan eta pixka bat urrengo zitake emateareke ba nahiko izan detekera. Aurrenekoa da, madenetako jaibatzordea, badakigu aurreko ostiralean izan zeralenengo bilera, hogeita boztalde eban gehiago parte hartu zuten bertan, eta kontatu diguten ez baita ba bueno, aurreko urtetatik ezagutzen dugun funtzionamenduarekin, ba aldaketa desente daudez. Horan pixka... Laur Baldimada ere, ba, komentatzea, bazentzu diren proposatzen dituzuen berrikuntzak, eta eta gogoratze baita, nonizko den urrengo bilera. Bale, bueno, lehenengo berrikuntza izango ditzakeia, jai, jai batzorde bat sortzea bera, ez? Nik usteet, e, bueno, urtetan, badirudi, gari batean ezistitu zala, baino, e, bueno, azken urtetan ez dala jai batzorde egon eta eragileak deitzen zirela soigik, Ba bueno, bagai ekonomikoen, ekonomikoen inguruan hartu ziren erabakien berri emateko edo, ez, eh? Ba, diru laguntzak birela edo bestela idela. Orban, guk ikusten genuen, ba bueno, guk jai herriko eta parte hartaienak bultatu nahi genituela, eta horretarako tresna edo bitarteko nagusia, ba, jai bat tordea bera eratza izango zala. Orduan mm -hmm. bueno... Ariketa nikuztez eh ariketa edo erronka handia dala, agian e, ohituta jaudelako, baina horre egin dena da bueno, eh, prinzipioez jai bat zordea bera izatea erabakigunea, ez? Berak erabaki dezala Madalenetarako deitugun aurre kontuekin, e, zer nolako jaiak egin nahi ditugun. Alegia diru horrekin zer egingo dugu, ez? Horban, nik usteetarik ez, ez dela egin, orain arte udalak ere bat zuen, diru hori zertan gastatu eta orain egiten dena da, modu batean eroz da, bueno, protagonismoa jai bat tordeari eman, eta ez protagonismoa bakarri bat, eta erantzunkizun ere bai, ez? Eta eragilen parte hartza eta denen arteko elkarlanaren el bitartez, da gure herriko jaiak, e, ba, bueno, bultatzea eta guk nagitugu festak bultatzea. Berratas da inproposamenarra bai, estar ese inguruko herri askotan ezagutzen dugor lakojai bat ordea, eta da. Herri askotan da o dejai batzordeak eta bai, bai, bai. Bermatzen bai, hemengoa zela pixka bat ordenu emando esta orrakintsun argi zegoen oda zela eta dak eta guk ikusten genun ba bueno, ba ezin genula orain artekoekin jarraitu eta bueno. No es correngo billera, Ba, urrengo bilera maia txaren emez ostirala mm. da, boste arritan, xempela retxean. Mm -hmm. oh, eta e... eragile guztiei eta erritarrei, ba, bertan parte hartzeko eta, bueno, ba, landuko didean proposamenekin, emango didean ez zabaidetan, ba, ba, parte hartzeko. Bueno, eta beste, beste gai bat etera pasatzen gara bueno, kulturarekin edeserikusia daukana eta bueno, imaginatzen dut gai askotaz haietu gaitezkela, baino, bueno, gure denbora doka gu baita ere, badakigu zuzabiltzala baita oso lan baino, beste proiektu bat asko entzuten ari dena egun hauetan da kabia proiektua, ez da? Eta pizkaba, hor jendea hor da bila, ba, si, sí, ez un... una akarpa que van a poner aquí, no se sé que konciertos y txaldis, eta ogan pizkabat, explikatzea eh, laburki baldimada ere, zere gero urrengo azetarako badako guasmoa luzeago ibiltzeko honekin menopiskaba zer den kabia proiektua eta baitare, ba, herritarre, nola parte hartu dezaketen, Bertan? Bale, mm -hmm. ba, bueno, kabia espazio kreaktiua jarri diogu izena eta, bueno, definituko nuke igualola, modu simple batean ba, herria, gure herria egiteko modu berri eta berritzaile bat... Mm -hmm. e bertan parte hartu bezakete eragile eta interesa duten erritar guztiet orduan espazio kreatiboa esaten degunean da kreatiboa da ba berria delako eta aktiboa da ba berritzaia eta parte hartzaia delako, ez? orduan, bereziki bi edo izango lituzte kabia proiektuak batetik, e, derradatua dagoen gune bat eraldatzea hau batera bereziki izango litzake hor pontika ondoan E, kokatuta egongo litzake fisikoki eta bestetik e, beste helburu bat izango litzake, ba len aipatu ezena, es ez? gure irdia egiteko beste modu bat martxan jar daitekeela erakustea, ez? oinarritatik abiatu eta oinarritara iditziko dena, ba parte hartzea, berdintasuna, eraldaketa, herritarren alduntzea, berrikuntza librea, auzolana dira Eta, ba, bueno, proiektu oinarri batzuk, ez? Orduan bueno, eh, hainbat herritarrekin lantzen hasi zan proiektua, eta, bueno, jaso ziren proposamenekin, ba, bost bos lan hildo edo zehaztuz ziren. Batetik eh, elkar bizitza, bestetik teknologia berriak, e, bestetik normalizazio politikoa, eta bosgarrena izango litzake, irigintza. Mm. Orduan, bueno, parte hartu nahi dutzenek edo, bueno, apirillaren hogeita batean egintzen zabiaproiektuaren aurkeztena, herria e, herritarrekin eta orduan, bueno, bos lantaldeetan manatu ginen, eztabaidatu tabeidatu eta orduan lantalde bakoitza jarritzun bere lantaldea biltzeko ondorengo bilkura. Orduan, nahi badezue, botako izkizue, noiz bilduko dan lantalde bakoitza, eta parte hartu nahi duen edo norentzat irekia ongolitzak espaziorik, hor duan, elkarro edo gizarremanak landuko dituna, bilduko litzake maiatzaren amabian, amarretan merkatu zarren. Normalizazio politikoaren lantaldea, maiatzaren lauean, seitan, senpelarretxean. Teknologia berrien lantaldea, maiatzaren lauean, seitan, merkatu zarren. Kultura eta sormena, maiatzaren bostean, amaiketan merkatu zarren. Eta irikintzako lantaldea, maiatzaren lauean, seitan merkatuzarren zarren. Eta gero berez, e, irikiera lantaldek egindako lanen ostean, ba, irikiera ofiziala, kabiarenan, noiz izango den? ofiziala izango da, maiatzaren amaikean, ostirala. Eta bertan pixka denetik, ez da Bai, bai, bai, bai, bai Erriak nahi eta sortzen duenarekin Nirekiko deukabia, bai Bueno, ba, osondo Seguro gausapillo bat uste tubula Ipatu gabe, baina, bueno, ez da Que seba gehiago, komentatu nahi duzun Ez, ez, oida Luz batuko gineke asko, baina Ez, ez, uste te eh, zandizudan ideia seki emono, bai Meico uh -huh. izango da. Ba oso ondo. Ba eskarik que asko gurekin egotea gatik bueno, ba hurrin ba hurren arte. A yo